Книга Іова Розділ двадцять сьомий І повів Іов далі свою мову, кажучи Клянуся Богом, що позбавив мене права І всесильним, що мою душу гіркотою напоїв Поки мій дух в мені і Божий подих в моїх ніздрях, мої уста не говоритимуть неправди, брехні язик мій не промовить. Не бувати тому, щоб я та визнав за вами слушність. Поки не вмру, я досконалості моєї не зречуся. Триматимусь моєї правди, Її я не облишу. Совість моя ні одним моїм днем мені не докаряє. Нехай з моїм ворогом буде як з безбожником, а з тим, хто встає проти мене, як з беззаконником. Яку безбожний надію має, коли молиться, коли підносить душу свою до Бога? Чи ж вислухає Бог його взивання, коли прийде нужда на нього? Відрадую, чи буде йому всесильний? Чи буде прикликати Бога повсякчасно? Я поясню вам поведінку Божу. Я не таю всесильного задумів. А якщо ж усі ви те бачили самі, то чого марнотою пустословити? Ось яка злій людині від Бога доля і участь, що від всесильного насильникові випадає. Як матиме синів багато, під меч підуть, і його потомки не будуть мати досита хліба. Тих, що зостануться по ньому, мор забере до гробу, їхні вдови плакати по них не будуть». Хоч він і назбирає немов пилу срібла І одежі, мов болота, наскладає З наскладеного праведник буде вдягатись Срібло наслідує невинний Він будував дім собі, немов гніздечко Немов курінь, що робить собі сторож Багатим ляже та востаннє Відкриває очі Нічого більш немає. У день прийде страх на нього, А вночі вхопить його буря. Його підійме східний вітер, І геть піде. Він вихопить його із його місця. На нього непощадно кидатимуть камінням, І від караючої руки він утік би радо. Над ним плескатимуть в долоні, і де б він тільки був, його висвистуватимуть».